Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o civilnom društvu Sektor 3. Današnji gost nam je Domagoj Tkalčeci za Vadute, udruge za promicanje vegetarijanstva i indijske kulture. Dobar večer. Bok. Centar muza organizirao organizira večer u Muzi, događanje koje je osim zabavno karaktere bogatog programa napravljeno u svrhu prikupljenja donacijskih sredstava za spirolitičku peć, o će ćemo malo kasnije predstaviti o čemu se konkretno radi. No evo sad za početak, obzirom da već dosta dugo nismo imali javljanja iz muze, možemo malo sada i predstaviti. Evo sad je nekako godišnjica otvaranja ovoga centra. Pa kako je prošlo opće ta prva godina, što se promijenilo, što je ostalo isto? Pa evo muza je znači sad godinu dana u pogonu. To je znači zajednica koja se sastoji od sedam udruga koji su nositelji, a osim toga koristi, još pet drugih udruga koristi prostorije muze za svoje razne aktivnosti i djelatnosti. Muza je startala skromno, imali smo nekakav svoj cilj, imamo neku viziju i misiju koju želimo ostvariti kroz muzu, a ona glavna stvar koja je bila da vratimo taj sjaj zvijezde i to još uvijek se borimo da uspijemo. U zadnjih godinu dana malo su se promijenili neki stanari, neki su nam izašli, neki su nam ušli, i mogu reći da smo još uvijek šareni da tu ima udruga svih mogućih karaktera od kulturnih od recimo udruga koje se bave sa zdravim životom, imamo i ekološke udruge, glazbene udruge, udruge koje se konkretno bave s udrugama. Tako da ima još uvijek smo znači šareno društvo. Do sada smo uspjeli kad se tiče infrastrukture za nekih dva tjedna će muza biti kompletno iznutra uređena. Svaka udruga je već sredila svoje prostorije, sređujemo trenutno hodnike, WC-ove i kupaone i upravo smo sad, evo kako si rekao, za tu pirolističku peću uspjeli smo napokon srediti i grijanje. To su nekakve ovakve operativne stvari, a osim toga, mogu reći da kako smo startali sa skromnim brojem korisnika, trenutno mjesečno, imamo oko nekakvih osamstotinjak korisnika koje prođu kroz muzu, tako da se to, znači, oko se, između 7 i 8 korisnika godišnje smo imali do sada, tako da se to malo povećalo. Koja vam je najposjećenija aktivnost ovdje u samom centru? Pa imali smo razne stvari, provodilo se ovdje par europskih projekata, a imamo i ove standardne redovite djelatnosti i tu najveći broj korisnika privlači Studio 23 i Ava Dutin Vege klub. To su uglavnom kao najveći broj korisnika, dolazi u ta dva prostora, osim toga i CCI je provodi ovdje, ja mislim, dva europska projekta gdje je dolazilo jako puno ljudi koji su bili na e, Zavdu za zapošljavanje pa su dolazili ovdje na A Zanimljivo je da su Dubrovački streličari ovdje isto. Uh, uspjeli naći svoje mjesto doduše ne u samo izgradi muze nego ovaj dio zgrada bivše stražarnice. Pa meni je drago da su streličari napokon usp... nadam se da su uspjeli sad za na duži period riješiti svoje probleme. Oni ne samo da su dobili tu stražarnicu gdje imaju skladište koje inače ta zgrada je na našoj čestici i to je spadalo znači i prije pod naše naše prostorije, ali nismo ga imali novaca da ga počnemo preuređivati. Još uz to strelećari su uspjeli se srediti prostor za vježbanje gore na katu u bosanskom magazinu. Tako da su sad oni stvarno može se reći da su ono, u jako dobrom stanju trenutno. A znači počeli ste se širiti na bosanski magazin. Lagano vraćamo s ja cijelo zvijezdi. Kako je općenito sa zvijezdom? Kako ti se sada čini? Nakon što ste vi krenuli ovdje u zadnji godinu dana? Pa ne znam, meni se čini kada smo milo, malo ovdje počeli paliti fitilj, da je, da je krenulo znači s ovog našeg čoška, jer kad malo izađeš vani pogledaš oko muzeja, imamo jednu ogromnu ruševinu koja je užasno ruglo i imaš sa strane par kuća koje su se obnovile, imam, znači i još se tu sad grade... E, Tri kuće koje se obnavljaju, jedna se kompletno nova gradi, a dvije se obnavljaju. Znači ovaj kvart će postati jedno jako jako lijepo mjesto, još samo da ovu ruševinu preko puta koje je stvarno ono ruglo i mislim da bi nekako ili ti vlasnici ili grad trebali nešto napraviti da se to još malo sredi, jer je to stvarno jedna opasna situacija s tom kućom. Vidjeli smo da su se već zidovi opasno nagnuli na, nad cestu. Pa sve visi na jednom drvetu. Mi ono apeliramo na ljude i god dolazi ovdje da se ne parkiraju na tom mjestu. Mislim, nećem niko reći. Mi smo jedini tu koji mogu reći. I ako slučajno se to drvo samo malo pomakne, srušit će se cijeli zid. Ja ne znam kome bi to stvarno bilo drago. Idemo vi sad jednu malu pauzu napraviti pa sam da vraćamo na događanja konkretna u mluzi. strane ove su kuća tako ružna o kako bi hvolio da si tu o kako bi hvolio da si tu Što se tiče događanja pod nazivom Večer u muzi, koji je bio program? Program je bio koncipiran na način da se udruge predstave, udruge organizatori da se predstave i uz to, pošto je program bio humanitarnog karaktera, znači skupljalo su se sredstva za, za peć, za tu pirolitičku peć. Osim predstavljanja udruga bile su tu i neke osobe sa... Hrvatske strade i tak neke popularnije malo osobe koje su dale svoj doprinos da bi se sakupila kakva takva uh, količina novaca koja bi nam pomogla da počnemo otplačivati tu peć. Znači, predstavili su se Studio 23, uh, Orfeus, Streličar i Ava Duta sa svojim, znači, klasičnim programom, plesnim, glazbenim. Mi smo skuhali neku finu klopu. Osim nas, program je vodila jedna poznata voditeljica sa Nove TV-a i tu je bio ovaj, naš dečko Bojan koji je pobjedio na Hrvatsko traži zvijezdu i bila nam je jedna jako draga gošća Lela Kaplovic koja je jazz pjevačica. Inače, stvarno onak, ljudi su stvarno onak došli nesebično i pomogli cijeli projekt. To je, to je bilo kao koncept. Odzirom da je imalo humanitarni karakter, odnosno taj benefit, kakav je opće bio odaziv Karlovčana? Nije baš bilo sve prema očekivanja kako smo mi htjeli, ali ono kaže se da se poklonjenom konju nikad ne treba gledati u zube, kakvog dobiješ, takvog dobiješ, tako da ja osobno sam ono zadovoljan, ali mislim da, mo, da bi mogli mi još bolje i, ma bila nam je samo problem u cijelu ovih godinu dana da riješimo tu infrastrukturu, pošto je bila stara zgrada, sad kad smo to riješili sad se možemo malo više posvetiti i programu koji će udruge provoditi ovdje unutra. Na ovaj, pr ovaj prostor niti nije namjenjen zabavnim sadržajima u smislu nekih koncertnih događanja i slično. Pa ne, ne tog karaktera, tu je više onako komorna atmosfera. <laughs> Onak, pa mogu se raditi nekako akustični koncerti, mogu se raditi nekako festivali tipa koji se radi na akustičnim instrumentima ili ne, nešto onako lašnj, lakšeg karaktera, to nije sad nekakav alternativni prostor gdje bi se mogli raditi alternativni koncerti. Ili nešto komercijalno veliko. I to isto, nažalost, moram reći. Kolika su sredstva prikupljena i na ovom benefit događanju općenito? I jeste opće rješili taj problem koji je bio evo i prošle zime jedan od glavnih uopće za održavanje programa ovdje u muzu? Da bi kupili peć, trebaju nam ono, ogromna sredstva stvarno. Za, za udruge same po sebi mi, mi to ne bi mogli financirati, nema šanse. A isto tako, ta peć koja je investicija za godine koje dolaze. Znači, s njom ćemo imati praktički jako, jako jeftino grijanje iz godine u godinu. E, za, za tu količinu energije toplinske koju smo potrošili na peć, toliko bi morali praktički dati samo za lož ulje. Ako, ko, još da ne pričamo, održavanje u svemu. Znači, koliko košta ova peć, mi bi još više para dali za lož ulje da bi zagrijali ovaj prostor, a to nam je bilo nezamislivo. Ona. I ovako, sad smo, e, udruge su dioničari peći, smo podijelili među sobom Znači kao djoničari smo podijelili peć i peć je naše vlasništvo, znači ako mi ćemo jednog dana morati se negdje odsijeliti, mi nosimo peć sa sobom, a da smo samo plaćili lož ulje ne bi imali ništa svoje, samo bi imali toplinu koju imaju ovako i onako. Tako da ja mislim da je ovo super stvar što smo kupili ovu peć. A možemo malo sada predstaviti o čemu se konkretno radi? obzirom da ima i tu neku ekološku komponentu cijela priča. Ja mislim da je peć općenito super stvar za, za Karlovac i za Karlovčan, kao edukativna jedna stvar. Ne samo da smo mi dobro prošli kad se tiče grijanja, nego možemo ljude naučiti nekim novim stvarima. Znači, to je ekološka peć na biomasu koja radi na principu pirolize. Znači, radi se o biomasi unutra možete bacati bilo kaj bilo kakav suhi drveni materijal, da li su to neka stara vrata ispiljena, da li to neka stara ograda drvena koja vam ne treba, da li želite možda sa biološkim otpadom e, ložiti, isto nije problem. Znači bilo šta, drveno i suho može ući tu peć. I na taj način ako uspijemo po nekom našem planu e, ostvariti sva naša, sve, svu našu suradnju sa nekim tu lokalnim dobavljačima, mi ćemo se praktički cijelu godinu besplatno grijati. Ne samo to, nego ta peć ima taj sistem pirolize, koji garantira da je iskoristivost goriva 93%, a to nema jedno drugo gorivo tako veliko iskoristivost. Recimo, ako doma e, ložite na drva, iskoristivost tog drve, to vam je 70%, jer osta lode u dim i u pepeo, a u ovoj peć imate minimum, stvarno minimum i dima i pepela. Tako da stvarno ono peć je isplativa, no, no, na jako puno načina. Ona spada u održive oblike energije, tako da je super stvar. Kako ste opće došli na ideju, gdje ste saznali za taj sistem koji je prilično neobičajen ovdje kod nas? Pa ta peć je zapravo patent jednog čovjeka iz Bosne koji tek je počeo građivati ove peći po, po Balkanu. E, Ovo mu je tek druga peć u Karlovačkoj županiji. A osim u Karlovačkoj župani ima dvije takve koje su ugrađene u gradu Zagrebu, sad trenutno radi na jednom velikom projektu u dugom selu, ali kako smo mi saznali za njega? pa. Ima jedna lijepa kuća na Brdu Bizak u Zagrebu koja se zove Hram i tamo imam dosta prijatelja koji su dogovorili s tim čovjekom da im napravi tu peć, kako su oni došli na ideju to ne znam, ali ja sam posjetio taj hram par puta i vidio da je ta peć stvarno super stvar. Ljudi su unutra stalno hodali u kratkim rukajima i kad sam ja pitao ok, pa koliko trošite vi na grijanje, oni su rekli nula kuna. Ljudi su bili na televiziji, pokazali su baš sistem na koji se griju i to sve, na bio masu. Tako da, meni se to jako svidjelo. jer mi smo prošle godine potrošili jako puno novaca na lož ulje, a nikad nam nije bilo toplo. Svako malo nam je nestajalo grijanja, imali smo problema, ovo, ono, a ove godine smo rekli da ne možemo više toliko ulagati. I onda sudruge počeli razmišljati, hoćemo na struju, hoćemo ovo, hoćemo ono, i nejak, ne znam, par nas je dogovorilo da ne želimo više bacati novce, nego da želimo malo uštediti i da želimo biti ekološki, malo osvješteni I onda smo krenuli na tu peć na biomasu i stvar, stvarno peć je super. Super. A koja je sama cijena ove peći, da Evo, odmah im kažemo. Znači ova peć koju mi imamo košta nekih 150.000 kuna. Normalno mi toliko para nismo imali i ovaj čovjek koji ima tu firmu iz Bosne, se složilo da nam da donaciju, spustio nam je cijenu, uspjeli smo nekako navući na 100 kuna. Da li govorimo ovdje o peći koja grije kvadraturu cijelog prostora? Tisuću kvadrata. Znači, tisuću kvadrata ona grije. To je peć od 125 kW. Ima jedan ogromni boiler, e, zagrijava tu vodu i onda oni kreću dalje po radijatorima. To je super stvar. Eko, ekonomski je jako isplativa i ekološki jako isplativa. Znači, ali da pretpostavljam da je za neku e, uporabu, znači zagrijanje manjeg kvadrata dakle, nekih obiteljske kuće ili tako nekih uh, ono, uredskih prostora, manje kvadrature, potrebno je manja peć. A znači da je cijena peći u, u startu da je niža. Normalno, normalno. Ova peć koju imamo je 125 kW i to je peć za veliki prostor. Ako ti hoćeš nešto manje možeš kupiti, ja mislim da čovjek ima najmanju peć od 35 kW i ona je nekako 3000 EUR sa boilerom i sa svim, sa ugradnjom i kompletno svim kaj treba, jel? To nije tako puno, a peć je stvarno, ono, ne znam, evo mi smo jako zadovoljni. Rego se da ste već organizirali e, prikupljanje materijala za loženje tu po gradu? Pa da, pa ono, stvarno smo zahvalni nekim firmama koji su nam izašli u susret, pošto mi smo došli na ideju da peć ložimo na palete, one škart palete koji su obično otpad i stvarno su nam neke firme tu iz grada su nam izašle u susret i uspjeli smo si nabaviti jedan dio materijala, I obećali su nas da će nam i dalje donirat znači, taj materijal i eto, za sad je to besplatno. Trenutno smo skupili oko trećinu sredstava za peć koje smo trebali, znači još nam treba dvije trećine pa molimo, apeliramo na sve Karlovčane bogate siromašne, ako imaju kununek na slobodnu uplate mi ćemo biti jako zahvalni i sretni. Žiroračun se nalazi gdje? Erste banka udruga Vaduta, ma mogu samo doći u muzu i kontaktirati nas, ima i na stranicama muze, ima i na stranicama Vadute žiroračun, tako da nema problema. Oni koji žele donirati, budu sigurno našli. A što se same udruge Vaduta tiče, kako restoran restoran napreduje, vidim da ste se malo proširili? Pa evo, dobili smo novih 15 kvadrata, sredili smo ga prije nekih mjeseci, pol smo krenuli sa ovom drugom sezonom, pa ok ono, održavamo se, ta nekakva sredstva koja dobivamo preko restorana, preko kluba su dovoljna da pokrijemo sve troškove, tako da stvarno možemo biti zadovoljni. Uz to uskoro nam kreću ponovo i tečevi kuhanja i ovi humanitarni programi ručak za sve koji ćemo imati sada 4 komada u 12. mjesecu, tako da, pa ono, mi smo skromni i onako pokušavamo što to malo što imamo napraviti najbolje što možemo. Vjerujem da će ove godine biti zainteresiranih za vaše tečave kuhanja. Prošle godine je bilo dosta zainteresiranih dosta ljudi je prošlo. Sam tečaj u svih s kojima sam razgovarao su jako zadovoljni. neke čak stvari ovo, su već počeli prakticirati u svojem kuhinjama. Pa prošle godine smo imali ja mislim, šest tečajeva. Ove godine smo već napravili osam i trenutno nam je 90 ljudi na čekanju zatečer. Ljudima se sviđa, ljudi žele nešto novo, žele nešto drugačije, žele uvesti zdravlje u svoju kuhinju, žele uvesti inteligenciju u svoju kuhinju i mi pokušavamo evo da se od sebe da im to, da im prenesemo znanje koje smo mi stekli na različitim poljima. Vjeren da ćeš nam javiti, pa ćemo mi najaviti i same početak tečeva ovdje u našoj emisiji. Evo, možda samo za kraj još neke planove za muzu, da to za sljedećih nekoliko mjeseci. Do sad nam je stvarno ono glava bila puna ideja oko, oko te infrastrukture i rješavanja tih nekih tekućih problema. Sad kad smo to 90% toga stavili za sebe, evo dva tjedna nam još treba da pokrećemo muzu iznutra. E, očistili smo sve zidove, pogledali friško, znači muza će biti kompletno za dva tjedna sređena iznutra i onda krećemo sa svojim redovitim djelatnostima. Ne znam točno za druge udruge, ali znam da naša udruga vaduta od prok mjeseca počne provoditi jedan europski projekt. Ovdje radi se o radionicama osnaživanja i educiranja mladih nezaposlenih ljudi i to će se provoditi u prostorijama muze uz klasične redovite djelatnosti. To je to. Ok, o tome ćemo isto pričati, najaviti posebno. Domove puno ti hvala. Hvala tebi, Deniz. Nadam no, se da će muza ove godine biti toplija nego protekle godine, a da će se grijati puno jeftinije što je sada, evo i doma go je rekao ok, dio mi sad još malo napraviti jednu pauzu pa nastavljamo sa našim sljedećim gostom gost u današnjoj emisiji je Dinko Vaserbaojer iz udruge Mladih Puls iz Karlovca. S Dinkom ćemo razgovarati o okruglom stolu politike mladih, perspektive razvoja novog gradskog programa za mlade koje je udruga Mladih Puls organizirala prošlog tjedna u maloj sali školske sportske dvorane u Karlovcu. Na tribini su uz goste iz Karlovačkih udruga sudjelovali i članovi savjeta mladih te je predstavnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Nikolina Pahanić. Za početak, Dinko, uh, pozdravljam te. Dobro već, dobro već. Za početak možemo reći što vas je potaklo organizirati tribinu na temu gradskog programa za mlade, obzirom da se udruga tek od skoro pojavila ovdje na Karlovačkoj e, sceni udruga za mlade, Koja vam je bila glavna ideja. Pošto gradski program važeći gradski program za mlade koji traje od 2008. do 2012. uskoro ulazi u zadnju godinu važenja. A mi smatramo da je gradski program za mlade jedno od osnovnih pitanja za mlade. Mi smo udruga mladih, nastojali smo započeti raspravu koja bi trebala trati jedno određeno vrijeme da se kreira novi gradski program u kojem će biti uključeni svi partneri. Sve zainteresirane strane, bilo to udruge mladih, bilo udruge za mlade ili predstavnici lokalnih vlasti. Mislimo da je... Potrebna široka baza organizacija koje će sudjelovati u izradi gradskog programa i potrebno je sve nedostatke postojećeg programa diagnosticirati i oblikovati sljedeći program tako da bude što manje nedostataka i da omogućuje što lakšu provedbu. Kako ste zadovoljni provedbom dosadašnjeg dijela gradskog programa, dakle 2008. do 2010. godina? Pa čujete koliko smo skužili, postoje neslaganje oko provedbe programa. To je upravo bio cilj tribine da se dijagnosticira situacija. Znači mi nismo niti zadovoljni, niti nezadovoljni, niti je to pitanje. Nego važno je kako oblikovati sljedeći program tako da eventualne nedostatke prošlog programa uvaži i da na taj način svaki sljedeći gradski program bude što bolje, što je efikasniji, što efektivniji. Kako ste zadovoljni odazivom i gostivu i publike koji su došli u Portsku dvoranu na ovaj okrugli stol? Recimo da sam zadovoljan odazivom e, uključenih partnera. Znači, na tribini su bili predstavnici grada, predstavnici udruge domaćih, čak mladi iz gradskog vijeća. A što se tiče šire publike, eto, naravno, mi smo zadovoljni jer nije baš bilo previše ljudi izvan tog okruga organizacija civilnog društva koje se bave tim pitanjima. Kako bi prokomentirao stavove grada po pitanju nepostojanja operativnog plana za 2011. i 2012. godinu? Pa mislim da svi nedostaci se ne tiču samo grada treba biti realan, da su nedostaci u svakoj lokalnoj samoupravi skoro isti. Tako dakle, da nije važno Recimo to, nego kako napraviti program da on pruži mehanizme koji će funkcionirati samo od sebe, ne o nečjoj dobroj volji. Tako dakle da u tom smislu treba ići. Treba omogućiti da program se sam po sebi provadza i e sad je to, to je kompliciran posao i upravo zato je potrebno puno truda, puno rasprava, puno konsenzusa i puno čak i stručnih i znanstvenih mišljenja koja će to omogućiti. Predstavljen je operativni plan za 2011. i 2012. godinu, oko kojeg je bilo nekako i najviše riječi na samom okruglom stolu i samom općem procesu donošenja ovog operativnog plana. Pa upravo, upravo ste i sami rekli. Znači, očite da su svi eh, koji su sudjelovali u raspravi uočili da je mali krug ljudi sudjelovalo u iz radi operacionalnog prema što čini se da fali komunikacije između partnera mislim da bi to bio najveći problem. E šta misliš tko bi trebao pokrenuti tu komunikaciju je li iz pozicije udruga ili pak iz pozicije grada obzirom da se radi o gradskom programu? E, evo ponovo se vraćamo na ono prošlo pitanje, znači. E... Tu inicijativu inicijativa bi trebala biti sama po sebi pokrenuta u gradskom programu za mlade. Ne da se čeka nekog da pokrene, nego da ona sam, da gradski program sam omogućuje to da se odvija komunikacija unutar organizacija koja je prate provedbu koje je u izradi gradskog programa. A prema vašem mišljenju ko bi treba koordinirati cijelu tu komunikaciju? Ja sam za neko e, demokratsko odlučivanje. Po meni bi trebao postojati neki koordinacijski odbor. Kako bi se što moć odlučivanja što više ujednačila. E, možemo sad neke zaključke koji su na kraju okruglog stola donešeni predstaviti? Ja mislim da bi jedini zaključak bilo da nam predstoji puno posla u izradi na gradskog programa. Mislim da su različite strane koje su sudjelovali u rasprav izmjale različite svoje zaključke. U svakom slučaju potreban je široka baza odlučivanja i mislim da bi u tom smjeru trebalo ići kreiranje, a i provjedba sljedećeg gradskog programa za mlade. I mislim da nije toliko važno kako će izgledati novi gradski program, znači za razdoblje od 2013. do 2017. nego kako omogućiti da oni sljedeći bude još bolji i onaj posle njega još bolji. Tako, trebali bi odmah preventirati eventualne negativne posljedice koje se mogu pojaviti u svakoj fazi gradskog programa odnosno u svakoj fazi provedba politika za mlade. Imate li dalje planove vezane za praćenje provedbe gradskih politika za mlade? Pa imamo naravno da bi trebalo proširiti sigurno bazu koja će uključiti, znači bazu uključenih strana u gradski program. Naravno da bi trebalo nastaviti s javnom raspravom. Znači naravno da jedna javna tribina ne može riješiti niti naći niti pet tema koje se tiču gradskog programa, on je širok. Trebalo bi nastaviti s raspravom i uključiti veći broj zainteresiranih strana, odnosno partnera, a isto tako bi trebalo više pitati struku i znanost za njihovo mišljenje i vjerovatno bi bilo potrebno već sada provoditi neko istraživanje potreba mladih. Ali ne samo to, nego napraviti osobne intervjue sa ljudima, sa osobama, pojedincima iz znanosti i struke koji bi nam možda mogli nešto reći što bi nas zanimalo. A koga konkretno misliš, ko bi to trebalo i napraviti i provesti i s kim bi trebalo konkretno razgovarati? Istraživanje potreba mladih, naravno, to bi trebalo postati između zainteresiranih strana, konsenzus ko će to provoditi. A ponovo postoji i mreža mladih Hrvatske u kojoj su imaju puno znanja o provjezbama politika za mlada. Isto tako može se pisati određene osobe iz sociologije, psihologije, ekonomije, politike, što više pojedinaca koji su više upoznati sa politikama za mlade. A, imali li Udruga Mladih Puls namjeru dalje nastaviti organizirati ovakve okrugle stolova ili možda neke javne tribine? A, da, da, ima. Ima ima plan organizirati uskoro još jednu javnu tribinu ili okrugli stol. Isto tako krenuti sa oblikovanjem mjernog instrumenta za istraživanje potreba mladih. Koga namjeravate zvati za goste na tu drugu tribinu, odnosno okrugu i Ovisno od dogovoru sa, naravno, drugim uključnim stranama, mislimo da je sad bilo e, najbolje pozvati predstavnike, nositelja lokalnih politika za mlade, znači grad Karlovača u što većem broju. Ja sad samo za kraj, kad možemo očekivati sljedeće događanja u vašoj organizaciji? Ne mogu precizno to reći, zato što sve ovisi o mnogo stvari, ali sigurno do sljedećeg mjeseca ili čak ovaj mjesec bi se mogla očekivati još jedna javna rasprava, u pozadini te rasprave se nalazi puno posla pri samoj pripremi kako bi javna tribina kao malo sredstvo za nastavak određenih aktivnosti, imalo što više učinak. Dinko, puno ti hvala na ovim informacijama i vjerujem da ćeš nas obavijesti da ćemo vam moći informirati naše slušatelje i o budućim aktivnostima Udruge Mladih Pulsa, a i budućim javnim raspravama, forumima, tribinama, okrugnim stolovima vezanima za ovu temu. Naravno, hvala vama. Ovo ovaj je bio Dinko Vaserbauer iz Udruge Mladih Pulsa iz Karloca. Poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za večera. Slušajte se dalje u našem redovitom terminu utorkom od 20 sati ili u podcastu na planetmagazin.neddomatski.hr ili stanica mir.org. Emisija o civilnom društvu Sektor ti realizirana je temeljem financijske potpore Nacionalne zaglade za razvoj civilnog društva. Želim vam ugodan ostatak večer i do slušanja.